15. Emlékezz erre. Az életben úgy kell viselkedni, mint a lakomán. egy tálat, éppen hozzádér, ér, ki a kezed, és szerényen vegyél belőle. Ha elmegy melletted, ne állítsd meg. Ha meg nem jön, ne fürkész után a sóvár tekintettel, hanem várj türelemmel, amíg hozzádér. Így viselkedj a gyerekekkel, az asszonynal, a hivatalokkal, a vagyonnal szemben is, s méltó leszel arra, hogy az Istenek asztaltársa légy. Ha pedig az elét Elített ételekből nem veszel, hanem eltekintesz fölöttük, akkor nem csak a lakomáikon veszel részt, hanem együtt fogsz uralkodni az istenekkel. Így cselekedtek Diogenész, Herakleitos és társaik, méltán isteniek voltak, és úgy is nevezték őket.